Seguim a Ràdio Palafrugell, seguim al 107.8 de l'FM i a ràdio palafrugell.cat i a continuació si posem la mirada en el cap de setmana amb una activitat que de nou arriba a casa nostra amb aquesta celebració dels horts comunitaris a les arenes, amb aquesta jornada de portes obertes. Avui per parlar-ne doncs, tenim a la Sònia Martinoi, tècnica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 friendly, no? que es diu ara, exacte, per, amb els insectes exacte. que siguin benvinguts. No? Tot benvingut, sí. uh, aquests tallers, Sònia, qui els imparteix o, o qui a uh, càrrec de, de, qui, de qui es faran? Mira, tota la jornada està organitzada per als hortolans de les arenes amb col·laboració nostra de l'Ajuntament i als tallers n'hi haurà un que el farà en Mallco que també és una mm. persona que treballa als horts des de Càritas, de, amb un projecte de dip Salud, que és el de construcció d'un hotel d'insectes, i el d'olis en plantes medicinals el farà la Teresa Puertolas, que també és un projecte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 36 sis més o poder començaria en 16 més per uh -huh. per començar per tant aquest nou any doncs ens ho començarem a plantejar tirantvant aquesta ampliació i, tant, ah, i tant. us ho volia comentar no aquest tema doncs ho eh, fet des que hi hagi llista d'espera que les parcel·les estiguin plenes.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 han de complir una sèrie de requisits sí. també, eh, per, per sí. formar part de... Sí, de han de ser persones empadronades a Palafrugell, eh, s'han d'apuntar, no han de tenir cap altre hort, mm. eh, ja sigui propi o treballar un hort un cedit o llogat, i s'han d'anar a apuntar, hi ha una instància específica perquè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 normativa, vaja. Sí, és una sí. normativa que, que ens has explicat tu, també, en Mallco, quan ha vingut fins Exacte. aquí. Ara, l'altre dia llegia, doncs, que Begú també ja s'havien atorgat uns, unes, crec que eren onze perçades, sí. i, per tant, doncs, també hi havia en Mallco per allà, doncs, sí. remenant una miqueta com a tècnic de Càritas, no?, també, sí. en aquest sentit. Sí. Més que de Càritas és que la, la, Dip la Diputació de Girona, mm -hmm. des de DipSalut, hi ha un projecte que es diu Salut i Crisi, que contracta Càritas, a través de Mallco Negre, per, mm -hmm. per fer aquesta feina a tots els horts que hi ha a la comarca. Ara mateix hi ha, ara mateix s'haurà d'ampliar inclús de personal, perquè ja hi ha Palafrugell, Platja d'Aro, Sant Feliu, Palamós, han entrat eh, Santa Cristina, uh -huh. bueno, ja no sé si he dit Santa Cristina i Calonja, i Palafru eh, Tarruella i Begú que entren ara també per tant, doncs... Eh... No, no? no, ara necessita ser una no. altra persona i a més a més el, el dissabte vindran han, han confirmat que vindran de cada un dels hors segurament que també vindrà gent per veure com funcionen i... Al final també va bé, de fet feia uns mesos comentàvem, no?, una trobada que vau fer en diverses... a la xarxa, xarxa d'horts eh, de... doncs també va bé, no?, veure doncs, eh... com, ho com ho fan els altres per aprendre i, mm -hmm. i, i donar aconsell i tant. Doncs eh, amb aquesta jornada de portes obertes que us portem avui a partir de dos quarts d'onze amb aquestes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 a l'adreça please arroba palafrugell.cat poden trucar a l'àrea de benestar social i demanar per mi, la Sònia uh -huh. i ja els apuntaré jo perfecte doncs el telèfon de l'àrea sí. de benestar social és el 972 61 31 42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 suposo que agafem, agafo aquest retall de la, de la regidora eh? que es plantegen ja d'aquest any d'intentar començar a treballar per ampliar els ors no, Estaria molt bé, home, estaria molt bé sí, Com a sí. mínim, una, cada restinyera són 11 doncs com a mínim, no? fer una altra restinyera nova Com a mínim, nova. aquests 11, sí. que ja la llista d'espera quedaria tothom en més mm. sí, Estaria sí, sí, molt bé uh estarem atents i, i si no anirem a picar la porta ho anirem a explicar uh, perquè, Roser, uh, t'hem dit que eren, eren funcions en principi continuaràs en aquesta àrea eh? en principi continuaré en aquesta àrea Molt bé, doncs. si no hi ha res de nou però jo diria que sí Això ho hem de confirmar ara quan se sàpiga el cartipàs i aquí exactament un